«За все треба платити? За що ж заплатила ти? Не знаю. Може, за любов до тебе? Платять і за любов, і за зраду. За зраду? А як же? Все просто, навіть у і Вон Пушкін. Зараз свята пушкінські. Стрибав по чужих постелях ще й сміявся над рогоносцями. Наталії стали доносити, і вона думає, тобі можна, а мені це як у міщан». У цьому всі однакові. Але я не зраджувала, ти не знаю. Ти дуже тілесний. Який який? Плоцький. Я слухав у подиві. Суть чоловіка в тілі його так є. Ніколи не думав, що ти цікавишся політикою. Це не політика, це життя. Я давно відмила все те від себе. Чому? Як? Розмовляв і весь час не міг подолати холодок відчуження, яким віяло від екрана. Батько, якось ще в другому чи третьому класі, прийшла з школи і похвалилася, що вчителька запитала на уроці, хто вивчив вірша про Леніна. І тільки я одна піднесла руку. І батько сказав, «Ти більше ніколи не піднось руку, коли проситимуть читати такі віршики. Я тобі скажу правду, запам'ятай назавжди». «Ти мене дуже розумна дівчинка. Цього нікому-нікому. Ленін не хотів нам добра. Мені, тобі, всім українцям. То дуже хитрий і підступний дядя. Тож ні про нього, ні про партію». Батько потім сидів у тюрмі, там і помер. «Може, занадто? Не всі ж? Я недостатньо зріла, замінила слово «розумна» для таких розмов». Та ні, себто, ну а що воно мені? А що ж тепер мені лишається? Людина, вона, ну як би це, от народжується, спинається на ноги, тупу-тупу по хаті, далі ступає за поріг, ще далі на вулицю і в широкий світ, де, мов би, осягає якісь ступені, рубежі. Школа, дитяча дружба, кохання, дружба доросла, навчання, кар'єра – Потом одне за одним починає відпадати. Лишається назавжди сім'я, якщо вона є. Я сім'я більша, всього великого роду, септо народу, в мене відлетіло все. Лишилося це, останнє. Мені було моторошно слухати. Обіч її обличчя на екрані, змиги, червоні й сині крапки, лінії, які спалахують і гаснуть. Вони щось означають? Дублюють її думки? або згасають всі і тоді екран чистий електронна дружина плече обсипало холодом І ще ти я буду з тобою доки ти любитимеш мене і поки я з тобою нічого не бійся Я схвилювався і чомусь злякався хоч мало б бути навпаки Ти мені ніколи не розповідала про батька перевів розмову Не ображайся милий, я все те давно відмила від себе Гаразд, бачу, ти вже втомився, відпочивай. І все ж я не знав, як скінчити розмову. Сказати на добраніч. А чи вона спить взагалі? Вимикаю, мовив, до завтра. І натиснув кнопку. Екран погас. Я вийшов на балкон покурити. Місто спало. Завшого мінке, обсипане трамвайним дзенькотом, шурхотінням автомобільних шин, місто принишкло, притихло. Чи те тільки здалося мені, було неначе корабель, захоплений піратами, які перепилися і спали. І отаке справді захопили пірати. Внизу звивався сталевий зашморг поворотних рейок трамваю, по вулиці, промацуючи фарами асфальт, проковзували автомобілі. Десь у високості несподівано пролунало тривожне «Курли, курли». Мог би ще рано, подумав я, чи може вони щось переплутали, як переплуталося все в цьому світі. Може це ще скіпські журавлі, які анамні обізувалися десь у льодах і тепер прокинулися, летять одвічним шляхом і бачать під собою розсипи вогнів, і тетеріють, метаються, згубивши одвічний предківський шлях, і падають униз один інфарктів». А може це ми загубили свій вічний шлях? І ото внизу на набережній гуцають не кузови вантажівок, а сківські гарби. І вершники з луками за спинами підлітають до оболоні.